أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنصببنا الماصبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقذبا وقذبا وزيتونا ونخلا وحدائك غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم وَلِئَنْعَامِكُمْ دی نمخ کی اللہ جلل جلال د انسان د پیدائش متعلق دی نعمتونو تذکرہ اکلا دی نعمتونو وځداغه نعمت تذکرہ کوي په کوم نعمت باندې چې انسان دنیا کې ژوند تري او د تپې بقا ملا ویږي او د رزق دي او مقصود د دې ذکر کول نه دادې چې انسان دغه نعمت شکر ادا کړي او د نعمت شکر انسان ال ادا کل شی کله چې انسان نعمت پہ او که سره انسان نعمت نه پہ او یا نعمت انسان خپل کمال غنی د خپل لازو کمال غنی نو بیا انسان په هي صورت کې شکر نشي ادا کولی ذکر نعمت الله تعالی د تر په نه غړي او خپل کمالي غني نده به څنګه شکر غادا کی نو الله تعالی ذکر کوي چې فل ينظر الانسان بقار ده چې وګوري انسان ال الطعام هي اخپل تعامتہ خوراک تا ندل ته کې د نظر نه مراد صرف دا نه دی چې وګوري دقت المراد دی او د سرا نظر د سوچ مراد د دماغ او فکر مراد دی لکه لکه خلکوته د خبرې ته وګوره یع د خبرې کې سووک خبر خو سړیوينی نه وای د خبرې ته وګوره ته ی د خبره کې سوچوکه نو سوچو کې انسان خصوص هغه انسان چې کم انسان کافر دی او د الله نمت نهې یا هغه انسان چې هغه نه شه دی. چه اغا سو چوکی الہ طعام مین او ده طعام نا مراد جن سی متعومات تی سمرہ انسان اغا خوري او اغا استعمالی نو ان صوببن الماء دا نعمت سنگا حاصلی گی اللہ جللہ جلالہو تدی تفصیل ذکر گئی اننا سببنا الماء اللوي یقینا مونګچيو سبب نام مونګراسه سورا ورو الماء او ګولرا سبب پر اورول سره نو سب سصوله دی لکي خبر زانت لاګر اس اوب الله جل جلاله ته نه کوي چه پا جمع بانده را توی که لکه خلقوی علکه دوبو شلک پره و تا یوزه ور یزه بازه تیم که الله تعالی اخی کاله اللہ پا جمع بانده را تویول غوالی نو بازه زه که ور یزه سوره او دوبو شلک و دوبو تندر و تولکی گو دیری و بداغینا پا یوزل بانده اغرا پریوزی او پوره کله او باز ټایم کې د غرو نو پوره حصہ غوونه اغه ځان سره او بي نسب الله جلال جلاله کوي په یو زلبانه نه راغورځي او د عظیم نیوت اساس الحیات ته د انسان د ژوند بنیادي شی دی او د الله جل جلاله یو عام او شامل نعمت چې ټول کائنات هغه کائنات ته دا نعمت ملاوي هغه رته انسان کمال دان دی بلکې دا د الله جل جلاله حکم دی چې کله الله جل جلاله هو کووالي نو ورې زراولي باران راولي او کله نا کله وریزی اولادی شی اللہ نو گواڑی نو داغین او گو اغنر آوری دی نو جل جلال هو برمائی ان صببنا الما مونگ او برا و رو نو دل مراد ظاهر متبادر داده شی اغا دا باران او برا رو مراد دی شی مونگ رو سزاو رو و رو او بعضو مفسیې نو عامې او باغست دي الله جلله جلال هو چې نوک هم جوبره رينو کتهکته او لږ ل غې تهه بږي نیرروونهې جوړ شي نو اغم الله جلله جلال هو پیدا کوي اغم د الله جلله جلال هو په حکم سره دي او ظاهر داې چېې نه مران هغه د بارانو بدي. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا او الله وي بیا مونږ زمکه لرا اوشلو بیا اوشلو مونږ د دینه رستو وګوره ثُمَّ لفظ ذکر کو ثُمَّ رازي د پاره دروستو والی زګچ باران اوشي او بیا په اغي کې دانه وینو او هغه دانه هغه الله جل جلاله اگر اوپر صحیح و غیت از مکه اوشلی نسم ما خورازی بیا د دین ارستو خدادین سمرا رستو نو د هر دانی مطابق داغی د قټوالی د ولقوالی مطابق اودا اګی د اندازې مطابق چې کله اګه د زمکه نو الله جل جلال ہوتا اګه زمانہ او اګه ټیم معلوم وی چې د دا دې دانی دراوتو وخت الله جلله جلال اغدانیتا اغ دا ته زمکه پله کې نوګوره دا د الله جلله جلال هو بل نمت او دا د الله جلله جلال قدرت دی چې مکوو چې کله الله وړی نو باران شيخواله په یا بارانسې وه کې زمکه چکرل شي نو بند شي شوي یا الله جلله جلال هومغ دن نه بند کې الله حکم نه. نه انسان داې وکري او, او پسل وکرري او اوچونې الله نغواړی چې دا ت جوون میلو شي نه غې ته بیا جوون میلو نه شي او اغ داې هغه دغ س پ شي نه ثم شقق نه ار الله بیا موږوشلو ځمکې لره شککن په لولو سره زمکه ت کولوکو د داېخ ت غدن نه رابرو نو فام فا بد نه الله جل جلال وی فهم بدن پس مونږ رازرغون ګوره ار یو نسبته الله ځان تک خبر ځان دا انسان زمیدار خپل کمال غنی یا د سری کمال غنی یا د ډیران کمال غنی الله یو وګ مونږ ورکاو ظاهر کې خوبل چې تاړه ډ خو بده کې مې رالې اوبیا ز مکشلول نو ټیک د دا دانې غتاو لسته پټې رکړي هو ز مکه اغه تکول اول د سوک کې الله تعالیٰ کئیم بیا دا تیغ را زرغنول دا سوک کئی نو اللہ پرمائی فا انبتنا فاسمونگ را زرغنکو فیها و دیز مکہ کے حفن دانے کسما کسم دانے اللہ جلل جلال ہو انسانانو دا پارا لکو اربش شوی غنم شو دا رنگ جوار شو مختلف دانے اغا الله جل جلال را زرغونی کی وعنبن او دارنگه انګورو لرا عینب اغا په عربی کې انګورو ته ویل کیږي نو الله ويمنگر ازرون کو عینب انګور نو عینب د پھکه حمد انسان په تفکوه المزی او چتئی او دارنگه انسان ورسره مړی کیم انسان اغا استعمالی د خوراکي د پرهم خريې استعمالي وقذبن او دا رنگه مونږ کذب راځرو نو کذبه یک ذب عربه کې کټکول ته ویل کیږي چې بار بارې سړې کټکې لکه شوتل شو مثلا د حیواناتو د پره اغه شوتل شو, شو چې انسانی Uri به نو دوباره بیا اغه او لويشي او بیا کټکی علامه خلیل اغده دینا دکه علب د دوابو اغست دره ده حیواناتو ده او چې اوچی نو بیایم کٹ بار بار کٹ شي لکه شوتل و غیره او بازو د عام اغست چې چه انسانی خوری اغیت لکه سبزیان شوی مثلا پالک شو ملخوز شوی دنیا شوی نورې سبزیان شوی نو بازو تینا د کذب نه هو ما یک زیب لیاکو لهو ابن آدم ا هغه آدم زی کټ کوي دد د پاه جې ته خپل خوراک جوړ کي نو دوه تاری پری خوراج دا د مررات دې نه حیوانات والله او که دواړه شي نو د قذب ماه بهمونږ شین کې وړو ای نه به اون ووق او شینکې او هغه شینکې چې بار بار کټکول شي لکه د هیوانات تو د پاره او د انسانانو دپه هغه سبزیانې شوي. نو الله وي مونږه هغه راو کېږي ورته د زمکه خپل ذاتی کمال نشته ها بعض علماء وایي چې الله جل جلاله د زمکه په فطرت کې فټینګ کړی دی خبر ځانته دا هغه الله تعالی خود له کمال دی او هغه بیا بیا راځي جول کې او بعض علماء وایي هنه راجه دادا چپه هر یو پیر کې دا الله تعالی ته محتاج د استقلال الله تعالی په دی کې نه دیږي چې کني دا الله تعالی مستقِل کړي دا یو اختیار وته میلاو دی او په هغه ترتیب باندې دا لګی دی نه نه په هر یو پیر چې دا د نغورځه نو الله جل جلاله مستقِل امر ته و دی الله تعالی مستقِل حکم ته محتاج ده د ځمکې اس حل نشته اس قوت نشته دا د الله جل جلال جلاله فیض دی او د الله د طر په دیته راي او دا د الله جل جلال هو په حکم باندې د کټول اغ را خیجي نو دا ټول د الله طلا د حکم کمالات ې د خپلسه کمال نشته زیتونن او الله ومونګه زغونکو کو د زمک نه زیتون لره زیتون را خی نو زیتونغ به تاسویید وي دانی وی تور خړې غونته د انزرانو پښانتې دغه عمر دانی وی خڑی. نو خلک د تیلو د پرم استعمالي زيتون تيل او د تيلو استعمال بیا په دوه قسمه کې به تورې سالنم کېږي او به علاجم علاجوم کېږي د دې نه اغه ابوخ کلشي اغه اسکلم شي او د دا دې دانی او میوه اغم خړې شي او دا رنګې کژورا نو کژورا اغه د اغه میوخ وړی شي نو اغه نیم پختم وړی شي او چې د څوارو په شکل بنم وړی شي او د رنګي پخې شي کوچی شي نو اغم وړی شي نو الله جلال جلاله د نعمت ذکر کوي چې مونږ را زرغون کو په دې سره اغه کجوري وحدائق او باغونه حدائق جمع د حدیکې دا او حدیکا اغه باغ ته ویل کیږي چې په اغه باندې غیر چا پیر دیوالو نشوي دیالونه عرب هم دیالونه کلل او خلق کوي نو هغې ته حییک ویل کېږي د نور مل کچره چرې په هغی باندې دیالونه نهوي نو غې ته بیا ویل کېږي بس سین غې ته سین سره او چې کله ته دیالونه تهوي نو غې ته حداق ویل کېږيوههدا کا او باغونه چ دیواره والله غولبان هغه ګډ ګړه وې واله چې بلکل غونونه یو بلکې ورګلی وي او غ ټګاټونی وي ساګې پیوبل کې ورګلی وی او ګړی وی نو دا الله جلله جلال هو ددې په زمن کې بلمتد د شاره کوې که دغه کجوې دي انسانانانی وخورري کهغه ونې دي د آباد دپاره په کار راځي اربو استعمالی نوویللی سراتتو السلام به با بالا خانې د خته یو کجوري ته نه نوله اسلام لو او داسسی ب نوله سراتتو السلام ورخته او را کوی د ب او رب دا به طورې شااتنو استعماللی دویم چ کوي او بطور د سیړوم د استعمالي د دې اغه پاڼه د اغینه برای کی بسترې تنډکول شي بلختونه تنډکول شي نو د دې اغه پاڼه استعمالي کی د دې اغه لختم د خشاک د پره استعمالي کی د دې اغه تنیم استعمالي کی الله جل جلاله فرمایي چې د انسانانو د خوراک د پره پکې دغه شو او د غرنګي باغونو کې چې دغه نور نعمتونه دي سانګه پاڼه و دام د دا انسان پکار باندې راځي او انسان د اغه پیدا اخلي وفاکه حتن و ابا وفاکه او میوه نو هغه میوه چې تفقه ده مزید لپاره انسان استعمالی نو هغه تفاکه ویل کیږي فاکه و ابن او ابلر نو ابس ته ویل کیږي ابن عباس او نور صحابه هغه د لرینه مراد کلا د مرعا هغه گے اگانی دي زکا چونګه دا, دا, دا کټکول شي د حیوانات او د او د دې کس کولی شي د غي د پر راړي شي نو دې ته اب د دې و جې وی اب ګیاګا او بعض مفسرین دا کول کیند ز ذکر دے کمزور دے اغه وې نه چې کم زما او بعضي چې اغه صرف مفسرین وایي چې اغه زما کر او بعضي چې حیوانات خري انسانانی نه نو اگې ته وی یعنی د دې دوه کولو کول راځي یو حاصل یو دی او الله مزهاب کوی هر اغشه چیز مکه را زرغنی سیوا د میوینه نو اگې ته اب وی کی انساني خوري او حيواني خوري د میوینه علاوه چکم سيزونه دي او مکه را زرغنی نو اگې ته اب وی لیکي اب ابو بکر صدیق سیمنا د پوسو شو ناغو پرمل ایو سماعن تضیل لنی کم اسمان با ما خپلان لی پڑکی و ایو اردن تقل لنی او کم از مکا ما پا خپل شا بان لی اجد کی چه کل از ده کتاب اللہ بارا خبره وکم او کم او داغی بارا ما تا علم نی نو ده اب بارا بهر حال دغه احتمالات نی بازی مفسرین اگر د حیوانات سره خاص کئی د حیوانات سره او اللہ مزیحا کوئی نعام ده ده میوین علاوہ چې هر یو شین کې د زما کې راخېږي نو هغه ته اب ویل کیږي نو الله تعالی فرمای چې وا ابا وفاکه حتم وا او ځارنګ میوي شوی وا ابا او هغه جګان شي چې پاږی کې هغه اوچ شوی کلند شي نو اب یان سته د عام دي چې انسان پکه حیوانات سره ګر اچی کلاندی په خلاف د کذب باندې کذب مخکې تیر شو دا سمه کذب دیتو ویل کیږي چې هغه شینی هغه ته یو زل کټ کې بیا را لوي شي بیا کټ نو هغه کی شینواله لري هغه کی خاصواله دي چې بار بار کټ کول شي په خلاف د اب باندې اب دواړو ته ویل کیږي کا هغه نو هغه تم ویل کیږي او کاغه اوچوي حیوانات او اوچ یعنی بوس و غیره شیزو شو یا نور شو نو هغه تم اب وی لیکي اوسمره چې الله جلال جلاله ذکر کړو نو الله تعالی پرمې متاع لکم ولئ انعامکم داستا سو د پیدې لپاره متا الله جل جلال او پرمې نو متا وقتی سامان ته ویلیکي د همه شوالي ولنه چې انسان هغه د همسه لپاره وقتی نه پتنه انسان پوڅی ته کی نو هغه ته ویلیکي کی متا نو دا چې کوم سیزونه ذکر شو ده بازه دا پارا دا پارا دا پایدی دی کې بعضېغ ستاسو د پاه د پااره د پې دي متا ل کوم ستاسو د پې دپارهدي چې کم تاسو خوراکونه دي تاسو نه زمانه په د غې نه پید اوچتی انانې کوم او ستاسو د چارپو دپاره د سارو د پااره نو بعضې ذکر شو د غې نه حیوانات پایده اوچ دګوره متا الله دا همشن نه دی وقتی م لا در او اعتتن پیداواله د الله جل جلال جلاله شکر ادا کا دنیا مزرات الاخره دا دنیا د اخرت پټې ده کې د الله تعالی شکر ادا کا نو دلته بم الله تعالی هميشه کې او اخرت کې بم تعالی نعمتونه ورکړي اخیری خبره د دې ایتونو متعلق جینسان کوسوجی کینسم را کائنات لا الله جل جلال جلاله چکر ور کې بری نوړا کې د خپل نوړا کې کې انسان سوچ کېم بده د الله نا کوي د وګړو اپل سمندر نه بحر ات الله را اوچت کی او دا رنگه د اګین لږی ور یزو شکل دا دا رنگه لویو هواګانو ل چکر ور کی بره چلیږي الله جلال جلاله اغه په سمندرونو باندې اغه اوپر وری په سمندرونو کې دا رنگه په غرونو باندې جمعو شي تاسو انتظام نشي کولای ځان لې سٹور کی الله تعالی په غرونو باندې دنګو دنګو باندې او بیا ویلیکي او هغه راضی پاس کرنا او فل ارض اللازمکه کی ادری بیا دانی تهخه کی الله جل جلاله په دغه اوبو دزمکې نن ومت ملاوی کی پاس نه په ملاره وری بوټې دزمکې نن پیدالي د هوا نن پیدالي د نور نن پیدالي او سمره کمال په کی الله خدای خبرې نه کی خلاول ځان برابر کیوبیا تعالی جمع کی خبر زان بوټې لاول ځان برابر کی او بیا تعالی جمع کی دا دعوت چې انسان ځان برابر کینو بیا ببل لس کی مهنت یو چپ کې دعوتهم الله تعالی په دې بوتګي کېره او بیا وګوره الله جل جلاله د نور په ذریه باندې مختلف قسمه قسم هغه الله تعالی رلوي کې او بیا اغه نرستو هغه د انسان خوراک شو د انسان پلیت راځي نو دې پره کائنات لا الله جل جلالهستا په دې نونه کې چکر ور کوي فلينظر الانسان الى طعامه انسان دې خپل خوراک ته سوجو کې نو بیا باندې د الله د نعمت نه شکرینه کوي او د الله نه پرمانیبا اغان کې ولینظر الانسان الا يفسقان دي جو انسان الا تو امي اخراق فلتا ان يكن ان الله يمشي او سببنا من را ور ال ما بولرا سراس کې ساس کې ساس کې ساس کې ساس فمشققنالاردو <تصفيق> اللہوی بیاموشلوزمکیلر اوچوزمکیلر ددانو لا شکن پشلو لسرا فامبتناللہوی پس مونگ را زرغن کو فی ها فدیز مکہ کے حبن کسما کسم دانے وعینبن وانگرو وقضبن او دا رنگي گیاګاني و زيتون گیا او نل او زيتون ونخل لو کجوري وحدايک او باغونه چار دیوارو ولا غلبن ګر وفاكهتن او میوه وا بل او گیاګاني کچ یو کلندي متا علکم دفارد پایدی استاسو واله انا او کو دفارد پایدی دو سارو استاسو الحمد الله رب العالمین الله کوتل المتقي والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى صحبه اجمعين اللهم اهدنا واهد بنا واجنا سولا من اهلنا مزينا بزين الزليمان وجنا هداه المهدي الله سبحانه افترا على نسيب الاخر برك الناس بني الاخر الله